Sasa. Jambo hili tutalisoma au kitenguuzi hiki taratibu kama walivyokieleza walivyokifafanua wanaowachuoni. via kiimani imani Alafu huyu muumini Muislam akawa pamoja na maadui wa Uislamu dhidi ya Uislamu. Yusaiduhum bi ayi shay'in. Akawa anwasaidia na kwa namna yoyote. Bilmali. mali aw silah aw Akawa sayidia, dhidi ya Uislamu bilmal ima kwa kuwapa mali au bisilah au kuwasaidia kwa silaha au kwa rai dhidi ya waislam asema fa idha sa'ada al kuffara ala al fa innahu yakfur inapotokea muislamu akafanya hivyo anakuwa amekufuru li annahu faddala al mushrikeen ala al muslimin kwa sababu gani anakuwa mtu huyu kawafadhilisha washirikina dhidi ya waislamu wa, wa hadha atafdhil na ukuku wa fadhilisha washirikina dhidi ya waislamu yastalzimu annahu yubghidul islam inatafsirika kwamba mtu huyu anauchukia uislamu wayubghidullaha wa rasulahu na inatafsirika kwamba mtu huyo anamchukia Allah na mtume wake. Wa kufurun kufrun wa kwa sababu kitendo hiki ni kukufuru na mtu anakuwa ameritadi ametoka katika Uislamu. Faman abgadha allaha. Mtu yeyote ambaye atamchukia Allah subhanahu wa ta'ala wa abghad rasulahu na akamchukia mtume wa Allah wa abghad shay'an mimma jaaha bihi ar-rasul na akachukia jambo lolote katika mambo aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu kafiran mtu huyu anakuwa kafiri akimchukia Allah akamchukia mtume akachukia jambo lolote katika mambo aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa kafiri ndio Allah Jalla wala wa akasema katika surati Muhammad thalika biannahum karihu ma anzala Allah faahbata a'malahum anasema hiyo ni kwa sababu wameyachukia yale aliyoteremsha Allah yani Quran kwa kufanya hivyo faahbata ahbata aamalahum. Allah kazibatilisha amali zao na matendo yao Kwa hiyo ni dhahiri kwamba mtu kama hakumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ana kwa sababu asili ya mapenzi asili ya mahabba la budda minha hapana budi muislamu anatakiwa muislamu muumini tulisoma huko nyuma katika ibada ya kupenda mapenzi namba moja ya Muislam yanatakiwa yawe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namba moja, umpende Allah kuliko chochote. Kisha yafate mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha yafate mapenzi ya wazazi wawili. Kisha mapenzi ya waumini kwa wakaadha. Sasa na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hadithi la yu'minu ahadukum. Hadithi hii tumeshaisoma huko nyuma. Hatokuwa na imani ya kweli mmoja wenu Hatta hakuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain Hatokuwa muumini wa kweli mmoja wenu mpaka niwe mimi mtume wenu ananipenda kuliko waladihi watoto wake wa walidihi na wazazi wake wa nasi ajmain na watu wote Jambo hili ukilitazama katika hali ya kawaida unaweza ukasema ndiyo mimi niko hivyo lakini hebu tuweke kipimo kitakacho tusaidia kuhukumu kwamba ndivyo kweli mapenzi yako ni dhati kwa Allah na mtume wake kuliko chochote kuliko yoyote kipimo ikiapa hapa pale unapokutana mambo mawili yale unayoyapenda wewe na yale anayoyapenda Allah unatanguliza yepi iki ndio kipimo Utakapojikuta uko tayari kuacha yale ambayo nafsi yako inayapenda kwa sababu Allah hayapendi wewe naam unampenda Allah Lakini ukijikuta unatanguliza ileo inayoyapenda wewe alafu ya Allah baadaye hapa bado Tulisoma aya katika surati Tauba كل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم واشرتكم وازواجكم واشرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامر اله الايه ايه يعني كيبمو سمع محمد يوابيه يkiwa baba watoto wenu wake zenu ndugu zenu mali zenu biashara zenu ambazo mnaogopea kuzitoa msipate hasara mnavipenda zaidi kuliko mnavompenda Allah na mtume wake na kuipigania dini yake basi subirini sasa tuko kwenye kujadili mapenzi kuna vitu tumeumbwa tunavipenda ni maumbile. Na haya mapenzi yanagawanyika katika namna mbili, kuna mahabba tu ibada allati takunu haqqan lillahi tbaraka wa taala. Mapenzi ambayo ni ibada inakuwa ni haki ya Allah tu. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni andadan. Yuhibbunahum ka hubbi walldhina amanu ashadu hubban lillah aya ndio mapenzi ya ibada katika watu wako ambao wamejifanyia waungu wao wamewafanya ni washirika na Allah Na hapa panahitaji kufafanuliwa kwa sababu unaweza ukajiona haumo kumbe umo na hawa waungu wanawapenda kama inavyotakiwa kumpenda Allah sasa tunaanza kuangalia kuitwa Mungu kwamba hiki kitu ndio Mungu wako usije ukafikiria huyu sio Mungu wala sijawahi kumuita Mungu wala mungu. Wala mungu <laughs> Unaweza kuwa ujeasema lakini uhalisia kwamba we umemfanya ndio Mungu wako kwa sababu Mungu wako ni yule ambaye anaweza kumrishika akakukataza au kukatazika Na ndiyo maana katika Qur'ani Allah Jalla wa Ala ameyaita matamanio kuwa ni Mungu itakapofika wakati matamanio yako ndio yanakuendesha we umechagua huyo ndio Mungu wako Araaita itamani takadha hawahu waunaje yule ambaye amemfanya Mola wake ni matamanio yake yakitaka anafanya yakikataza anaacha sasa wa minan nasi man yattakhidhu min andada katika watu wako waliojifanyia waungu washirika kinyume na Allah yuhibbunahum wanawapenda hao waungu wao kahubbillah mapenzi yale ambayo Allah amehamithilisha kwamba wanapenda hivyo vitu vyao ambavyo ni waungu wao kama vile inavyotakiwa yapendwe Allah leo hii tazama wapenzi wa mpira na mpira wao unajua hivi vitu sasa hivi havihitaji kuelezea sana kwa sababu athari tunaziona sawa kuna watu wengine wanakufa kwa ajili ya ushabiki, wanakufa. Hata juzi hapa nasikia hiyo mchezo wa juzi watu, kuna mtu kapigwa kisu amekufa. Juzi hapa kulikuwa na mechi. Eh? Bona <laughs> amseme kulikuwa na mechi juzi hapa Simba na Yanga sio? Wanaita nini? Dabi. Eh, kuna mtu amekufa kwa sababu ya mpira. Si walikuwa nabishana na nini akampiga kisu mwenzie خلاص قالوا lillah wa وانا اليه راجعون kafia mpira huyu ukitaka kuyapima hayo mapenzi ikifika wakati maelekezo ya Allah alafu kuna kitu kimekuja na kitamani. unasema hii haiwezi kupita hii hata kama sheria ya Allah nitaikanyaga ya mbali lakini hii lazima iwe hapa anayependwa zaidi ni nani ni Allah au ni haya matamanio yako la ni haya matamanio Kuna watu mapenzi yao ya umpira yamefika mbali sana Nakumbuka mwaka mmoja mwezi wa Ramadhani Tuko msikitini tu ameweka silent simu yake anafatilia mechi amekaa kwenye safu msikitini wewe nimekuona kwa macho yangu sio kwa sasa kama imefikia hivyo uone kama ni hali hatari ha? msikitini unaangalia mpira ni, ni hatua mbaya sana hii Wa minan man yattakhidhu min dunillahi katika watu wako ambao wamejifanyia waungu wao kinyume na Allah yuhibbuna hum wanapenda kama mapenzi ya Allah kupenda mtu akipenda si anagharamia Una watu wanawekeza kwenye hivyo vitu wanavyopenda. Pasina kujali. Lakini vile ambavyo ndio Allah anavyopenda hawawekezi na hawa na utayari wa kuwekeza. Pia kwa mnasaba huu nimeku msikia mtu mmoja anasema wamebishana kuhusiana na kwamba ye ni mwanachama hai. Eh? ikafika wakati wa kutoleana zile kadi anasema unaona mi kadi yangu hii na ilipia kila mwaka na mi nikiingia na kiti changu pale hakai mtu Unafiki ni wanachama wa kiasi gani huu ni ushabiki wa kiasi gani na kuna wengine nimesikia pia wakitajwa na hao watu wenye mlengo huo yani mtu ni familia Onono huyu amerithi kiti cha babu yake. Iki kiti tangu wakati wa babu yake hajakalia ya mtu. Manaka akitoka huyu anakirithi kirithi mtoto, akitoka mtoto anakirithi na kukirithi ni pesa. Amewekeza pesa nyingi pale. Watu wana vitu vyao wanavipenda. Lakini Allah akasema walladhina amanu ashaddu hubbal lillah. Lakini waumini wao mapenzi yao ni zaidi kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa turudi kwenye kitenguzi, mudhaharatul mushrikina wa muawanatihim. Mapenzi ndio yanamsukuma mtu kumsapoti anayempenda. Mapenzi ndio yanayommsukuma mtu kumsaidia yule anayempenda. Sasa tukikuona wewe unawasaidia washirikina unawatetea unawawezesha unawahami unawasupport una dhidi ya nani dhidi ya waislamu to shekha anasema huyu anahukumiwa ni pamoja nao allah jalla wala anasema wa mayyatawallahu minkum fa innahu minhum atakaye wasupport miongoni mwenu basi yeye naye atakuwa ni pamoja nao وهو انا اسمع اصل المحبه لا بد منها اصلي يا kupenda lazima iwepo lakini alkamalu kaunu alinsani yuqaddimu mahabbata Allah wa mahabbata rasulihi sallallahu alayhi wasallama ala alahli wal auladi wal am wal amwal kupenda hakuepuki lazima ukamilifu unaotakikana kwa mwanadamu na hasa muislamu atangulize mapenzi ya Allah na mtume wake kuliko familia yake, watoto wake, mali zake na hakadha. ukamilifu. Na watu wanamna hii wapo. Yaani hili swala sio story tu kwamba pengine haiiwezekani. haiwezekani wapo masahaba walikuwa na msemo mmoja wanasema kumwambia mtume Biabi anta wa ummi ya Allah. tafsiri yake ufdika biabi wa ummi kwa sababu yako ewe mtume wa allah mimi niko tayari kumtoa fidia baba yangu na mama yangu sawa mtume hatuko naye lakini ametuachia dini ni nani yuko tayari kuifia dini ni nani ambaye anasema la kwangu niliache kwanza lakini la dini kwanza liende hicho ndio kipimo cha mapenzi bali uhalisia unavyoonyesha sasa kila mmoja anajitoa yani kila mmoja anavua ule uhusika mimi sio yangu Pakizungumzo jambo hapa linalohusu dini nahitaji uwezeshaji nahitaji watu wajitowe kwa ajili ya dini kila mmoja ataanza kumfikiria nani ah, hii itakuwa ni ya watu fulani hapo wanazungumza wenye hela zao We unavuaje uhusika ikiwa Allah ametaja ndani ya Korani, wale waumini wa mwanzo wa Allah alipoitisha watoe kwa ajili ya dini na kuipigania dini kuna watu walikuja na vitu vidogo mchango mdogo lakini ndicho walichonacho akasema mimi fursa hii nipiti wanaafiki wakaanza kuwafanyia maskhara Ndiyo Allah anasema walladhina la yajiduna illa juhudahum fayaskharuna minhum la yajiduna illa juhdihum ni mfano tunaitisha mchango hapa watu wanachanga laki laki. Alafu mtu anakuja na elfu 1. Alafu watu nasema, watu wanaleta laki wewe unaleta elfu moja. elfu moja yako ya nini? Ndicho alichonacho. Lakini pia hii ina muonyesha kwamba wewe ukavaa uhusika mimi nahusika na hili na uhusika wangu mchango wangu mimi ni hii elfu 1 ndio ninayemiliki. Na inawezekana moja hii ikawa na thamani kuliko laki. Kwa sababu mtu akiwa na milioni kumi, akatoa laki moja, huyu ana moja, akatoa moja. Nani kachanga sana. Ni huyu moja? Kwa sababu ndicho anachokimiliki na uwezo wake umeishia hapo, amevaa uhusika, ameona anaguswa ya Rabbi, wewe unajua hali yangu mimi hii moja sijabaki na kingine kabisa. Huyu katoa chote anachokimiliki. kwae hatuitazami laki kama laki tukitazama laki kwenye uchumi ulionao umetoa sehemu lakini tukimtazama huyu mfukoni ni elfu tu tundo iliyomo na kaitoa hiyo baadaye Mungu atajua Faidha iza qaddama shay'an min mali aw awladi ala mahabbati llah Ikitokea mtu ametanguliza chochote katika mapenzi kul, juu ya mapenzi ya Allah na mtume wake hukumi yake mtu huyu yakunu wa asiyan na qiswal iman kafanya maasi na anazingatiwa mtu imani yake ni pungufu hii Imani ndugu zangu inataka kulelewa hii levo, sio tu unalala unaamka unajikuta umefika katika hiyo level. Aha. Kuna kazi lazima ifanyike ya kuilea hii imani. Kisha wakasema idhal lam yakun idhal lam wa rasulahu fa innahu yakun kafiran. Muislamu asipompenda Allah na mtume wake anakuwa kafiri wa alladhi wa yuawinu al mushrikeena 'ala al muslimin na mtu ambaye anasapoti. na kuwaunga mkono washirikina dhidi ya waislam hadha la yuhibbu allaha wa rasulahu mtu huyu anazingatiwa hampendi allah na mtume wake Mubghidhu lillahi wa rasulihi rasulih sallallahu alaihi wasallam anazingatiwa ni mtu ambaye anamchukia allah na mtume wake karihun lillahi wa li rasulih karihun lima anzalallah anakuwa anamchukia allah na mtume wake na anayachukia yalelu yateremsha allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo anaingia katika dhimni ya kauli ya allah thalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum Allah Jalla waala akasema katika surati maida aya ya 51 Sheikh anasema wadalil qawluhu ta'ala na dalili ambayo ni maalum ya kitenguzi hiki cha kuwasapoti support washirikina na kuwaunga mkono dhidi ya waislam ni hii aya katika surati maida Allah anasema ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah la takizul yahuda msiwafanye mayahudi Wannasara nasara na manasara aulia mkawafanya ndio wandani wenu baadhi wao uliau baadhi wao kwa wao wanapendana mapenzi ya ndani wamitawalahum minkum manake Allah anatoa tahdidi na makemeo atakaye kengeuka sasa akawafanya ndio ndani wake miongoni mwenu nyinyi waislamu fa inahu minhum basi na yeye atazingatiwa ni miongoni mwao almuwala wamnyatawala maana yake. Allah anazungumzia ni mahabba atakayewapenda wapenda mapenzi ya ndani Mimi nataka niwape mfano mmoja utatusaidia kuelewa vizuri. Mtoto, sisi tuna watoto na sisi pia ni watoto tunao wazazi. Katika kanuni ambayo tunakubaliana sote ni kwamba mtoto anaamini kwamba mzazi wake ndiye mtu pekee anayemtakia heri kwenye maisha yake. Hii ni kaida, ni kanuni. Na katika hali ya kawaida sote tunakubaliana kwamba hakuna baba anayeweza kumuhusudu mwanae. Bali mzazi ambaye ni mtu sahihi yuko sawasawa hajavurukiwa kiakili anafurahia mafanikio ya mtoto wake. Hii ndio asili. Hivyo basi kama kuna mtu unaweza ukamwambia jambo lako la ndani ili akushauri katika wanadamu atakuwa ni nani? Atakuwa ni mzazi. Sawa. Tumekubaliana hapo. Tayeb. Walillahil al matalu alaa. Sasa tuje kwa Allah. Allah jalla waala. Unaamini wewe kama mumini. anaweza akakushauri uongo. Anaweza akakupa nasaha zisizokuwa sahihi. Sisi tumeelewana. Sikiliza nasaha za Allah. Allah anasema hivi. Haa antum ulai ha inakuwa ni harfu tambihi. kama vile kusema eh ee, nyinyi ula'i watu hao tuhibunahum nyinyi mnawapenda wala yuhibunakum lakini wenyewe hawakupendeni Aya anasema nani Unaweza kujua zaidi kuliko Allah aliyewaumba. Huwezi kujua. Allah aliyetuumba sote huwa huwadhi khalaqakum kafiru wa minkum mu'min. Allah aliyetuumba ndio anatuambia hivyo. Wa itha laqukum Bado hajamaliza anaendelea kutupa nasaha Allah anatuambia. Wanapokutana na nyinyi kalu amanna ah, wanasema sisi tuko pamoja bana sisi bana tunaitambua imani yenu uko vizuri kabisa tuko safi wa idha khalaw wakiwa faragha wao kwa wao addu alaykum alanamila min alghaydh wanakungatieni vidole kutokana na chuki walionayo Haya ni maneno ya Allah ndo ya tusiyojua na katika aya nyingine anasema qad ibadatil baghdha min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar chu zao dhidi yetu zimedhihiri kwenye vinywa vyao kuna wakati anatoka maneno nasema hili neno mpaka limetoka linaashiria vile ndani wama tukhfi suduruhum akbar na vile vile vificho katika vifua vyao ni vikubwa mno huwa anayesema si mimi Allah aliyetuumba sote anayetujua anayejua yaliyo katika vifua vyetu anayejua dhamira zetu na nia zetu ndo anasema hivyo wa idha laqukum wakikutana na nyinyi adu alaykumul anamila min wa idha khalu wakiwa pembeni adu alaykumul anamila min alghidh wanakungatieni vidole kwa sababu ya chuki. Kul! Cool. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema waambie mtu bighaydhikum kufeni na chuki zenu. Sasa ukweli ni huu unaweza ukajipendekeza kadiri utakavyoweza lakini hautobadilisha ukweli huu Sawa Hauwezi kuubadilisha kwa sababu ni maneno anayasema Muumba wetu Na huo ndio uhalisia Kwa hiyo aslu mahabbatil mushrikin kufrun wa ridda Kuwapenda mapenzi ya ndani wa shirikina ni kufuru na ni kuritadi wayansha wa an hathi almsaada msaadatuhum ala almuslimin in kitu kingine akija mapenzi sasa inakuja kuwa support wa shirikina dhidi ya waislam fa inna mudaharat almudahirin wa shirikin al fa inna hadha dalilun ala anna Unajua Sheikh ameeleza ibara ndogo na huu ni ufafanuzi wa ile ibara kwamba huwezi kumsaidia Huwezi kumsapoti kumsupport mpenda. Kwa hiyo kule kumsapoti na kumsaidia tena dhidi ya waislamu bila shaka ni ishara ya kwamba ndani yako una mapenzi ambayo umeyaficha unayadhihirisha katika utaratibu kama huo. Ndio maana imetajwa hiki ni kitenguzi katika mitenguzi vya uislamu wa mtu. Hii aya Ya ayyuhalladhina amanu enyi ni pale Allah anasema wamayatawallahum minkum wamayatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi alqauma adh al na yote ambaye atawapenda mapenzi ndani miongoni mwenu fa innahu minhum hakika atazingatiwa ni miongoni mwao yani atakuwa ni mithili yao mfano wao inna allah la yahdi alqauma adh al hakika allah jalla wa hawa katika uongofu watu ambao ni madhalim kitenguzi hiki kinafungamana na aya nyingi sana miongoni mwa aya za Qur'ani zilizokuja Zikitueleza ni namna gani tunatakiwa kuamilianana na washirikina. Lakini kitanguzi hiki kinakuja kutukumbusha aqidatul wala wal bara. Ile aqida ya kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah Jalla wa Ala. Man ahabba fillah wa abghadha fi, lillah au fillah. Anaependa kwa ajili ya Allah na kachukia kwa ajili ya Allah huyu ameikamilisha imani yake Kuchukia kwa ajili ya Allah ni kuchukia vile anavyovitukia Allah na kuachukia wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anawachukia na kutokuwapenda mapenzi ya ndani na hapa niseme jambo moja katika kuhitimisha kipengele hiki Kuna kibingiliki nataka uelewa uliokuwa sahihi kuna swala la mahusiano ya kibinadamu miamala matendeano hiki ni kitu kando alafu kuna mapenzi ya ndani ambayo unasema fulani na fulani au mtu fulani langu lake lake langu yenae luka hii mapenzi ya aina hii yanazingatia misingi ya imani ndio mtume alivyotuelekeza mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad wa waumini katika kupendana kwao kuhurumiaana kwao kufanyiana upole ni mfano wa mwili mmoja sawa lakini kuna swala la miamala suala la miama la hatujakatazwa ndio unakuta mtume sallallahu wa wasallam katika mji wa Madina ameishi na Wenyeji wake. jiwake kamiliana nao kuuziana kununuliana kuwazimana, kukopeshana kuwekeana rehani hivi vitu vipo hatujakatazwa lakini almuwalatu yale ya ndani la hii ni msingi katika misingi ya dini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tawadiruhu marhuna tun inda al yahud amefishwa mtume sallallahu alaihi wasallam moja katika mali zake alizokuwa kwa kizimiliki ilikuwa ipo kwa wayahudi wana wasira, wa wanasema aliweka bondi alikopa kwake huyu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyemiliana nao kuuza kununua kusaidiana si hivyo tu wakiumwa na watembelea mtume sallallahu alaihi wasallam rajaa hidayatahum, akitaraji kwamba huenda Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoa kwa maana tunasoma kisa cha yule mtoto wa kiyahudi, ambaye mtume wa sala amemtembelea akamkuta katika sakaratu maut Akawa anamwambia kul la ilaha illa allah sema la ilaha illa allah tamka shahada yule mtoto anawatazama wazazi wake ka anna yastashiruhum kama vile anaomba ushauri Niseme baba yako akamwambia Ati' Mti abul mtii abu'lqasim katika kunia za mtume swalla allah alayhi wasallam akitwa mtii msikilize yule kijana akatamka shahada akakata roho Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi mno katika maneno yananukuliwa alisema alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar Namshukuru Allah ambaye kamnusuru kijana huyu na moto wa jahannam kwa sababu angekufa vile alikuwa anaenda motoni Tunajifunza nini hapa? Mausiano yalikuwepo ambayo anakupa mwanya wa kufanya dawa kwa sababu mtu unapo unapomblock uwezi hata kumsalimia unaanzia wewe kumsalimia. Hamna salamu. Sasa utaletaje neno lako wakati hata salamu hutusalimiani. Sawa. Kwa hiyo ieleweke vizuri hiyo. Katika mambo ya miamala nyinyi mnafanya biashara wengine katika nyinyi kwani kila ambaye anakuja kununua kwako au wewe unanunua kwake unampenda yani ndio maana unanunua kwake <laughs> unapenda bidhaa yake na yeye ya anataka hela yako kwa hiyo mnabadilishana tu miamala basi hii mabahaba ya ndani ambayo ni alwala haya sasa ni msingi katika misingi ya imani ya dini yetu tukufu ya Uislamu na hili ndilo tunalo lizungumzia kwa hiyo eh, natamani liwe limeeleweka vizuri hilo na tuweze kuli kuzingatia kitanguzi hiki nikirudie ala ujala athaminu al kitenguzi cha nane mudhaharatul wa wa muawanatuhum na tumesema neno mudhahara na muawana ni maneno yana maana moja kuwa kuwasaidia kuwa washirikina ala al muslimin dhidi ya waislam Allah jalla wa ala ametukataza na ushahidi wake ni katika surati al-Maida aya ya 51 Allah jalla wa ala yule ambaye atashirikiana nao na kuwasaidia dhidi ya waumini huyu naye atahesabika na kuzingatiwa ni miongoni mwao na anakuwa amebeba sifa ya kuwa ni dhalim inna Allah la yahdi al-qaum hakika Allah jalla wa ala hawa wafikishi katika uongofu watu ambao ni madhalim Maelezo yangu kwa leo yataishia hapa katika darsa yetu na baada al-adhan itakuwa ni fursa yenu ya kuuliza kama litakuwepo la kuuliza na kusimama hapa ili niende kujadidi udhu.